دې کبي دونما وه يهود وهلې دونما يهود د دې 300 کلو راځي چې د اسلام په ظاهر معنا لې و خپټ پټ پا يهودت پالل خپل اولادونو په يهودت تربيه کول دغو يهودانو د اروپا سره تماس درلودي تا زیرانو او بیا بټيانو اروپای په کې درسونه ویلي په اروپای په هانتونو کې دوی درسونه ویلي په هغه په اروپای اروپا کې اروپا اروپا نشنالیزم بیرو ویजारी په هکره و دې قوم نه د بل سره زنګیدنی و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 او د مسیحیانو نئ درس ولی په یو ملق مشیحی پوهنتون کې مذهبی پوهنتون کې فرار شوبان و دلته دغه مسیوهنتون مسيحيانو... کې درس و دغه مسی د دغه مسیحیانو استستاان شو او اروپانو یا ریزانو یا فرنسیانو یا جررمیانو اوغ دغه عربانعلکان دلته وورل او بیا دو ته ی ش تا الله شي عالی تحیلات خل لته پر غرض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 د بیروت په امریکای پانتل کې درځول له د عربی نشنالیزم دا و راپورته او بیا به خلک توویل چې اي خلکو د عربی نشنالیزم کې د خیر دی ځکه دا مونږ سره یو کوي او اسلام هم سره ټوټه ټوټه کوي مثلا دا سپور و اسلام عربان سره به نه وي یو توایته يهودي بل توایته مسیحي بل توایته مثلا مسيري مسيري بل توایته مارونی بل توایته اسلام مونږ ویشي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 ترکی په سماد ورکړه چې نظام بدل شو <تصفيق> کمال ایتا ترک وغه ترکان ایتا ترک بولي او تاسو څه بولي تاسو ایتا ترک بولي یا اساډه ترکیږي به څه کوي دا د بلار په معنا بابا په معنا باندې په پاکستان کې هم هزارګان بلار ته آتا وي کنه هو ته وای او ته وای ام دا آتا د ترکیه ته ترک یانه د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 طلال طر دیا شریف حسين پک شریف حسین ته وړو ک دولت انګریزانو جوړ ک او دغه شریف حسين زوی ته فیصل نومیده هغه ته پیراخ ک د وړو ک غونه پیراخ ک دولت ورته جوړ دا هم د انګریزان تحت الحمايه او دا هم د انګریزان تحت الحمايه دا باقیمنده نور څومره مملکتونه و ده د انګریزانو فرنګتیانو ایتالیانو اسټانیانو د نورو پر مستقیم کنټرول لاندې راپېوتل اوس نه خللیفه نهجی ها نهدي او م وحت پاتې شو نه شرات پاتې شو ځکه چاې زنله نو بیاشریتلاغ وک غربي قوې راړل وزای قانون سر رال بیا اطالمان په مغه د اوبانې ار کو نو ن سر راورتهغ اسلام د پسې کوزم با نه بیاخواو د دوی دپاره چې دغه ملیتونه په خپله منځو کې سره د تل دپاره جنګدلی وي نو بیا انګریزانو او اروپانو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 فارسیږي بشور دایمه د ځان لپاره هغه نه یبه دغه نه بلکې د تمدن د ثواب د حیثیت په حکومت کې دی او مقام حیثیتي غنه د افغانستان حاكم کورونی په پښتونخوا کې دی لیکل امپو فارتیو او استل امپو فارتیو او علم او فرهنګ امپو فارتي باندې او په هرات کې نوې نوې پښتون قومونه فارسيږي بشور دایمه د لپاره ار نه غنه له شرق کې په افغانستان با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 افغان ملاتان راپورته په پکتانہ او منګه افغان ملاتيان, دا. دا ملاتيان دي چې هڅه مشکلات را پیدا په مقابل راپورته شوی منګه نه ده ته منګه ظلم شوی ده منګه محکوم کورانه په منګه نه پکتنغه کې نه پخړيده نه خلکو لکه څنګه چې افغان ملاتان بي دي نه خلکو دوزبکې چې په اخل کې چې منګه نه څو به برخه کړی هغه یو وحشين انسان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 سرماو, سرماو. و... و... سرماو, سرماو. ديو ديو او خلق مشرماو کم چې تع است مدارانو او مشرماو کم چې ب است مدارانو او مشرماو په افغانستان کې قوونه یو بل په خلات داې سره وج اوول سول چې یواو حتمابان په وتبان د و حرکت کب دول و هرلو او کمول د چاات جواز.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 کاسمه خو دولې په دایکی په او له اخرته زاره خذ چې ګو بغاري اوهلي جوړل ما چې چې وهلي او غاچات تم کړو کنټینر ته خذول اغه ورته چې توره کی ګوتابد کې شو اګه ما له خداه زاره پیدا کړم ما خپله زاره نشوډین او توره کی ګوتابد کې شو زاره ته به هم جرم شو ځکه به هم جرم شو ځکه به هم جرم شو دا مې لزم کابل راځه ټوټه ټوټه